פרק כ"א בן שתים עשרה שנה מנשה ומולכו, וחמישים וחמש שנה מלך בירושלים, בשם אמו חפציבה. ויעש הרע בעיני אדוני כתועבות הגויים, אדוני בני ישראל. וישוב ויבן את הבמות, אשר איבד חזקיהו אביו, ויעש כמזבחות לבעל, ויעש אשירה